səlat və salam Allahın rəsuluna, Nəbiyyinə Məhəmmədə Yaxşı, ikinci şərt, yəqinlik. Lə iləhə illəllah kəlməsinin haqqında olan elmin kamilliyidir. Yəni elm anladansan bu kəlməni. Amma bu anlayışı tamamlamaq üçün səndən bir də yəqinlik olmalıdır. Sən yəqin olmasan. Və yəqinlik nədir? Şəkkli, tərəddüdü inkar etməkdir. Yəni yəqinliyodur ki, sən bildin, artıqsa yəqin olursan. Yəni bütün şübhəni, tərəddüdü özündən uzallaşdırırsan. Və dəlilin şey yəqin olmağın dəlili nədir? Quran-ı Kərimdə Allahu Subhanahu buyurur ki: "İnnamal mu'minun ellazina amanu billahi və rasulihi, thumma O məmüllər ki onlar iman gətiriblər Allah'a və onun peyğəmbərinə sonra ləm yer təbu şübhəyə düşmüyüblər. Şəkkəyə düşmüyüblər, yəni tərəddüd etməyiblər. Cəhədu bi amvalihim, yəni birinci asman buru ki onlar şübhəyə düşmüyüblər. Sonra cəhədu bi amvalihim və bə anfusihim fi səbildillah. Allah yolunda öz malları canları ilə öz malları və canları ilə cihad ediblər. Həqiqətən də imanlarında sadiq olan kimsələr onlardır. Yəni, iman gətiriblər, sonra şübhəyə düşməyiblər. Yəni, bizim burada yəqin, e, yə, yəqinlik deyirik, yəqinlik dəlli burada budur. Yəni, onlar ləm yərtəbu, şübhəyə düşməyiblər. Bu, hucurat Suresi 15-ci ayədir. Əgər ayətə deyilən mənanın əksinə baxsaq, yəni, əgər bir insan Allaha və Peyğəmbərlə iman gətirdiyini deyib, etiraf edib, Amma sonradan şübhəyə düşübsə, bu nə sayılır? Düşən kim yox ha, yəni belə qalsa nə sayılır? Bu, münafiq sayılır. Bu, münafiq sayılır. Yəni, bu münafiqlərin sifəti nədir? Şübhə eləmək. Yəni, bu dünyada yola verirlər ki, bəlkə birdən də düz olsa da, o dünyada da nəsə, ola bilər, çatar bizə. Amma, təbii ki, bu nədir? Ən böyük günahlardandır, nifak, 200-üdür. Allah Əsbələ buyur ki, İnnəl münafiqinə fidd Həqiqətən, münafiqlər cəhənnəmin ən dərin, ən aşağı, çünki oda nə qədər yaxın olsa, o da daha qaynar olur. Cəhənnəmin ən dərinliyində olacaqlar. Fiddərkül əsfəni minənlar. Cəhənnəmin ən dərinliyində yəni olacaqlar. Həmçinin hədisdə sünnədə gəlib ki, Peyğəmbə s.ə.v. Abuhureyli r.ə. buyurur ki, Peyğəmbə s.ə.v. deyib ki, Əşədu ən lə iləhə illallah və ənni rəsulullah. La yaqqa Allahu abdun ghayru shakin fihimə illa dakhala al-janna. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Ebu Hüreyre rivayet edir. Tabi Ebu Hüreyre tabi şey Peygamber ən, ən şərəfli sahabelərindən idi. Radiyallahu anhu hicrətin e, təxminən 7-ci ilində İslamı qəbul edib öz qəbiləsi ilə bir yerdə gəlib Peygamber sallallahu yanına və qalıb Mədnə şəhərində. <coughs> və 3 il təxminən 3 bir müddət ərzində Peygamber sallallahu yanından el çəkməzdir. Məqsədi nə idi? Məqsədi o idi ki, Abu Hurayra rədiyallahu məqsədi o idi ki, peyğəmbər səsallamdan daha çox hədis rəvayət etsin. Peyğəmbər səsallamdan daha çox onun əməllərini, çünki o bilirdi ki, peyğəmbər bəşərdir. Peyğəmbər səsallam əbədi yaşayan deyildi. Hər kəs bunu dərk edirdi. Ona görə Abu Hurayra rədiyallahu hubbunu qarşısına məqsəd qoyub, necə bu biz e, məsələn götürək elə bu toplumu. Məsələn burada hamı ə e, daim oturub elimlə məşğul olmur. Elə yoxsa yox. Amma aralarında elələri var ki, çalışır ki, daim elimlə məşğul olsun. Görsən axtarır, əzbərləyir və sairə-vəsairə, nə bilərəm, falan kitab alır, oxuyur, axtarır ki, o kitabdən əzbərləsin. Yəni bu nədir? Artıq bu amma ham belə deyil ki, amma o demək deyil ki, o bircilər e, və məsəl xeyr, lakin bu elə bir şey onun qəlbinə Allah fontanına verdiyi, yatırdığı bir e, imanın bir parçasıdır. Əbərelə həmsinin rəziyallahu o da Peygəmbər ə e, mürəzim olub və 5 dən artıq hədis rivayət edib 5 sallallahu əleyhi və artıq hədis rivayət edib və e, Əbu Hüreyra rəziyallahu anh rivayət etdiyi hədislərin hamısı, hamısı, yəni əhlüsünnə hamısı deyəndə nə yəni, o hədisə ki, səhihdir, əhlüsünnə viləcəmt qəbul edir, onları biz hamısına Peyğəmbər sallallahu əleyhi və olduğuna görə iman gətirəcəyik. Və təbii ki, onun haqqında şübhələr yayılır, ətrafında şübhələr ki, ki, bir adam üçlərində 5000-dən artıq hədis rivayət edisin Təbii ki, bunlar hamısı şübhətdir. Bunlar hamısı boş şey Niyə görə? Ona görə ki, e, elə bu gündə bu günlə sən bir dənə illik tədris proqramını hesablasan orta məktəbdə 5000 hədis yox, 20000, 30000, 50000 hədsin miqdarına çoxsa dərs keçirsən. Bir lərsində. Necə ola bunu keçə bilirsən? Əbu Hüreyra rədiyallahu 3 ildən artıq bir müddətdə peyğəmbər səsə mənim 5000 hədis rəvayət edəmsin. Hətta bəzi hədislər olur ki, Əbu Hüreyra sonradan peyğəmbər yox başqa sahabələrdən eşidib rəvayət edib. Belə də olub. Aydındır. Yəni, o şübhələr ki, yayırlar sahabələr ətrafında, onlar hamısı boş bir şeylərdir. Onlar hamısı boş iddialardır. Niyə görə? Ən azından insan elementar bir şey fikirləşməlidir ki, Peyğəməs Sələm Allahın ən sevimli Peyğəmbəridir. Allahın ən sevimli Peyğəmbəri. Əgər Allahın ən sevimli Peyğəmbərinin ən yaxın adamları, ən yaxın adamları Yaxşı insanlar deyilsə, o insan Allahın ən sevimli peygəməri necə ola bilər? Yəni ən sevimli, desən ki, Allah Taala məni sevir. Özündə işin sirrini Allah məhsulunu sevir. Sən o nəni hiss edirsən? Hiss edirsən ki, Allah Subhanahu sənə gözəl həyat verir. Birincisi sən iman verib, İslam verib. İkinci sənə gözəl ailə verib. Sənə gözəl qohum mərhəbə verib, sənə gözəl dostlar verib. Bunlar hamısı nədir? Allah Subhanahu sənə sevgisinin əlamətləridir. Əgər Allahəs qanları Peyyəlməz səhəməni sevirsə, demək ki, ona ən gözəl sahabələr bəxş edib. Ona ilə sahabələr ətlaqında yanan şübhələr hamısı elementar bir düşüncə ilə, adi bir düşüncə ilə insan onu dərk edib anlaya bilər. Qaydaq dərsimizin məqsədinə Əb-Hüriyyə radiyyənin anında buyurur ki, Peyyəlməz səhəməni deyib kədistə, mən şəhadət verirəm ki, Peyyəlməz buyurur, mən ş Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. Yəni haqq məbud yoxdur. Və mən Allahın peyğəmbəriyəm, elçisiyəm. La ilaha illallah. Bu iki kəlmə ilə, yəni la ilaha illallah, Muhammədun Resulullah, yəni bu iki kəlmə ilə kim Allahın huzuruna <coughs> gələrsə və şək şübhəsi olmazsa, cənnətə daxil olar. Mütləq cənnətə daxil olar. Iki, yəni Allahın huzuruna gələr və bu iki kəlmə haqqında şübhəsi olmazsa, O mütləq sennətə daxil olar. Bu e, müsəlmin rəvayətidir. Başqa bir rəvayətdə gəlir ki, "Lə yəqəlləllə bihə əbdün geyrə şəhkil fihmə feyuhcəbənə Başqa bir rəvayətdə gəlir ki, əgər bir bəndə bu iki kəlmə haqqında şübhə etməz etmədən Allahın huzuruna gələrsə, cənnət ilə onun arasında bir maneə qoyulmaz. Cənnət ilə bir maneə qoyulmaz. Görürsüz, bu başqa ləfsdir, yəni başqa məzmundur, amma işincə eyni mənadadır. Bəzən görürsən, bir də təhli e, hədisləri şübhə yaratmaq üçün belə məqamlarından istifadə edirlər. Birində deyil ki, mütləq cənnətə daxil olar, obrsində deyilir ki, cənnət onun arasında bir maniyə qalmaz. Hansı ki, bu hədis eyni bir hadisədə ravayt olunub. İndi gələcək o haqqında hadisə. Hansı döyüşdə, Fiyamasan bu söz, sözü söyləyib. Amma eyni döyüşdə deyil baş verib bu hadisə, səbəb eynidir. Amma ləfslər görürsən, birində deyil ki, Bində ki, onunla cənnət yoluna maneə qalmaz. Bəzən bunlar belə şeylər şübhə gətirir. Hüsəndə bu müxtəşərlər, yəni şərq və s. ki, şəriət haqqında. Amma burada məna heç bir şiddət yoxdur. Maneə olmaz və mücənnətə daxil olurlar, eyni mənanadır. Və Abu Hurayra rədiyallahu başqa bir e, uzun bir hədisində e, ki, uzun bir hədisində deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm buyurub ki, Abu hurayra "Mən laqitəmin Yaşhədə o ələ ilə həylə Allah müstəqilən bihə qəlbuhu fəbəşşürhü bilcənlə. Peyğməsəsən Aburiyyə radiyyələni buyurur ki, bu divarın arxasında qarşına kim çıxsa və əgər o insan, yəni qarşına çıxan o insan, lə ilə həylə Allah kəlməsini qəlbindən sidqidə, yəni tam ilə yəni tam yəqinli ilə deyərsə, onu cənnətlə müjdələr. Onu cənnətə müjdələ. Yəni divardır. Deyir ki, bu divar ərzasında qabağığı kim çıxsa, yəni gedirsən də indi bu divarın kim çıxsa qarşıba. Əgər deyilən şərtlərə uyğundusa, yerlə-yəla gəlməsini deyirsə və yəqinliklə deyirsə, şübhə eləmirsə, onu cənnətə müjdələ. Bu hadisənin də deyilmə səbəbi var, inşallah qarşıda gələcək. Demək, qeyd etdiyimiz ayə və hədislərə şahid edən bir hədis var. Peyğəmbər sallallahu İbn Abbasdan gəlir. Demək, Buxarov bu cümlə edib. Abo Camra deyir ki, mən e, İbn Abbas İbn Abbasla bir toplum arasında e, ki, vasitəçi etməyəm. Yəni, İbn Abbasın dediklərini insanlara çatdırırdım. Və bir nəfər qadın gəldi. Nəsə bir bu içki haqqında sual verdi İbn Abbasa. İbn Abbasla söhbət eləyirdi. Və İbn Abbas əsasında, yəni o qadınla söhbət edən əsasında belə bir hədis dedi ki, Əbdükeys tayfası, yəni onlardan bir dəstə peyğəmbər sallallahu yanına gəldilər və peyğəmbər sallallahu əleyhi dedi ki, həm yəni onlar gələndə, öbür dəstə-dəstə cəmaət gəlirdi. Peyğəmbər dedi ki, bəs bunlar kimlərdir? Dedilər ki, Rəbiadır. Yəni, Rabiyyənin qövmüdür. Peygamber s.a.v. dedi ki, marhaban bil qovm. Yəni, o qövmü xoş, göyldür, xoş gəliblər. Onlar nə? Kədər görməzlərlə də peşman olmazlar. Sahabilər dedilər ki, ey Allahın rəsulu, əmin o, gələn sahabilər, dedilər ki, ey Allahın rəsulu, biz sənin yanına, biz sənin yanına, yanına uzaq bir yerdən gəlirik. Və bizimlə sənin arasında, aranda, yəni Mədənə şəhərlə bizim qaldığımız yer arasında, Mudar adlı bir tayfa var. Hə Mudar tayfası heç ki e, İslamı qəbul eləməmişlər və onlar müsəlmanlara əziyyət verirlər. Gələnləri, gedənləri, çarvanlar və s. həmçinin hücum edirlər, əziyyət verirlər. Və həmin səhabələrə deyirlər ki, bizimlə sənin arasında bir tayfa var, Mudar tayfası. Onlar bizi bizə mane olurlar sənin yanına gəlməyə. Yəni biz gələndə qarışımızı kəsirlər, öldürürlər və s. soyğunçu, öldür və s. Yalnız biz deyir, ildə müəyyən bir vaxta gəlirik, yəni haram aylarda. Yəni haram İldə dörd ay haramdır. <coughs> Zülqayda, Zülhidcə, Muharram. Bu üçü bir yerdə, bir də bir də Rəcəb ayı. Hansı ki, indi biz Rəcəb ayındayıq. Deməkdir ki, biz ancaq haram aylarda gələ bilirik sənin yanı var. Və e, onlar deyirlər ki, və bizə elə bir şey deyilən ki, qəti bir şey olsun, yəni konkret bir şey olsun, yəni uzun-uzad uzun, uzun bir şey olmasın, qəti bir şey olsun, qısa bir şey olsun və biz də həmin sənin dediyivi insanları çatdıraq, və onlar da həm biz, həm onlar da sənin bu dediyin tövsiyəyə əməl edib cənnətə daxil olub. Yəni istəliklə rahat bir şey olsun. Yəni bəhanələr də var ki, uzaqdır yolumuz, gələ bilmərik, aramızda düşmən var. Bizə də bir şey deyənlər ki, biz onlar e, e, həmin o rahat bir şeylə və de de deyəcəyin qısa bir şeylə cənnətə girəcəyik. Və təbii ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm aləsmədu bucub onlara aləmin. Biz səni aləmlərə Yəni bütün məxluqata, həm insanlara, həm cinlərə hamısına bir rəhmət olaraq göndərilmişdir. Yəni Peyğəmbər həmişə mə mərhəmətli idi. Yükləmirdi biz kimi ki, biri gələndə yükləyirsən boynuna falan, falan, falan, falan, falan şeylər, o yaxa da çıxır belə başın belə sarı dilə, mən nə tələ edim, necə baş çıxardaram bu şeydən. Amma Peyğəmbər belə deyildi. Peyğəmbər tələsmirdi hökmləri çatdırmağa. Yəni yükləməyə tələsmirdi. Peyğəmbər sabahırdə ən önəmli məsələlər hansılardı? Birincilərdən başlayırdı. Yəni, birinci başlayırdı, bəzə elə fikirlə bir qardaş var idi, yadımdadır, deyib, eşit bircət birinci bununla başlama lazımdır. Birinci, məsələn, gələtib, kəlmə şahit edib, şey sonra üstən bir iki saat keçib, yetib ikincisin, bir üçüncüsün, deyib, bəz qabullənmirlər. Amma, deyib, yavaş yavaş, demişəm. Sonraca, məsələn, nə qədər vaxt və deyib, bir iki saat keçmişdə, deyib üstündən. Yəni, tələs mediyanda bir iki saat yox. Yəni, tələs mediyanda müəyyən bir, müddət, hansı ki, bir Heç olmasa, bir ay, iki əftə, üç əftə baxır insana da ki, qoyulmasan onu həzm eləsin, onu öyrəşsin, alışsın, ondan sonra onu yeni bir şey gətirəsən. Və bunu deməkdir, məqsədim nədir? Burada Peyğambar s.ə.v həmin o qövmə dörd dənə şey əmr edir. Dörd şey əmr edir. Və dörd şeydən də qadağın eləyir. Yəni, o, uzun müddət gətəcək olaraq, ebki, bir neçə ay olmayacaqlar. Yəni, əgər İlin 4 ayı 4 ay haramdırsa, bir Cərabılması tac məhərrəm ayında, ya gələcək elə ayında bir neçə ay keçəcək, ya da gələcək gələn Zülqəda ayında o da bir bir neçə ay keçəcək, 5-6 ay keçəcək. Onlar Peyğəmbərlərə 4 şey əmri, 4 şey qadağan eləyir. Deyir ki, "Əmərəhun bir imanə billahi vahdahu." Peyğəmbərlərə iman tək vahid Allah'a iman gətirməyi əmr etdi. Və qala və dedi. Deyir ki, sizə ki, Allah'a tək Allahə ibadət, Peyğəmbərsəmsə həll təduruna mən imanı billah. Deyir, bilirsinizmi, Allahə iman gətirmək nədir? Ola deyirlər ki, ədəbdən ərcanlar ki, Allah və Rəsul daha yaxşı bilər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurdu ki, Şəhadətu əllə iləhə illallah. Birinci budur. Allahə iman gətirmək Şəhadətu əllə iləhə illallah və anə Muhammədən Rasulullah. Yəni gəlmə şahid etmək, Lə iləhə illallah, Muhammədən rəsulullah. Yəni, rəsulullah və iqaməssəlat və itə və zəkət, və sovmur Ramadhan, və əntuaddu xumsa minəl -məqnəm. Yəni, e, kəlməş atid demək, namaz qılmaq, zəkət vermək və Ramazan ayələyini oruç tutmaq. Və əntuaddu xumsa minəl məğnəm və əldə etdiniz qənimətin 5-də vermək. <coughs> və bu Peyğəmbər səsələmin onlara dedi bizim burada şahid nədir? Yəni, bizim qəsdiril mənadır. Peyğəmbər səsələm burada kəlmi şəhadəti kəlmi şəhadəti İslamın zahiri əməllərini şərh elədi. Yəni, elə bir ki, Peyhəməsəmdir ki, kəlmi şəhadəti deyəsən, yəni, Lələhülullah Muhammed Rasulullah deydin, namaz qılasan, zəşət verəsən, oruç tutasan, yəni bunları eləmək nə deməkdir? Artı yəqinlikdən xəbər verir. Artı yəqinlikdən xəbər verir. Əgər bir insan oruç tursa, artı bundan nə var? Bunun artıq yəqinliyi var. Və ya bir insan verirsə. Bunun artıq nə var? Və ya namaz qılırsa əməllərinin şahı. Nədir? Artıq nə var? Artıq o yəqinliyə uğurca nədir? Bir ispatdır, bir subudur və onu ilə müəllif Rahimovlu bu hədisi gətirib. Ki, Peyhəməzəm onlara bunu dedi və bu əməlləri qeydərədi ki, o əməllərlə onlar bir-birini bağlayır. Və e, Əhmətdə oxuduğum hədislərdən birində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Əburayrə -Əb rəhmetində Əburayrə deyir ki, biz Peyğəmbərlə sallallahu bir qəzavatdə idik. Yəni bir döyüşdə idik. Uzaq bir döyüş idi. Bu Təbuq döyüşü idi. Təbuk bilirsiniz ki, indiki Suriya yaxınlığındadır. Yəni Jordaniya sərhədindədir. Mədinə şəhəri isə e, çox uzaqdır. Yəni e, bir çarşısı 1000 kilometr yaxın təxminən yol var, məsafə var. Uzaq bir məsafədir. Bəlkə də də çox alardı. o vaxtı şey yollarla, e, dəvə qaravanı Demək, uzaq bir yol gedir, həm də yayğın cərhərində. Yəni Ərəbistan ümumiyyətlə isti olur, amma ki, xüsusən yay ayında ümumiyyətlə isti çox olur. Yəni çox məşəqqətli bir yol idi. 6 ay təxminən e, gedmişdi müsəlmanlar bu yolu. E, yəni səfərləri 6 ay çəkmişdi. Və həmin o Əburəy radyanın dediyi bizdir. E, həmin döyüş, həmin şeylə gedirdik. İndi baxın Əburəy radyanın dediyi biz gedirdik. Yəni iman gətirməyən, imanda sadiq olmayan bir insan 6 ayın müddətində durub belə özü elə gedərmi o qədər məsafəni? Və gedəndə də o qədər məşəqqət idi. Elə Toyota nazardan getmirdilər, və sairə. Piyada dəvə ilə bir dənə dəvə olurdu, 3-4 nəfər o dəvəyə minirdi, yəni növbə ilə. Bir az biri gedirdi, sonra düşürdü, obrusu minirdi vəsəylə və belə. Həm də aclığı ilə. Abur elə deyir ki, həmin də səfərdə cəmaətin deyir, deyir tükənmişdi, yəni, yəni az qalmışdı. Və hətta də bir bəzən artıq səhabələr fikirləşirdilər ki, o dəvələrimizi kəsək ki, qoy camal az qalmasın. Yəni insanlar nə yensə, qidalanıb bilsinlər. Və bu, bu zaman Ömər ibn Hattab radillahu anhu kimi e, necə, bəzi qardaşlar deyir, deyir Əli ibn Əbitaləbin qayınatası Ömər ibn Hattab radillahu dedi ki, ey Allahın Rəsululu <coughs> Bəlkə də cəmaatın qalan qidalarını bir yerə toplayasan və Allah'a dua edəsən ki, Allah təala o qidalara bərəkət versin. Yəni həm də kimində nə varsa, kimdə nə varsa, hamısını yığ bir yerə, dua ilə Allah'a Allah səmində bərəkət versin və belə olsa də biz aclığı çəkmərik. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və Ömər rəziyallahu bu təklifi qəbul etdi və onun dediyi kimi elədi. Və hamıya xəbər verdilər, hərə biri ovuc-ovuc e, buğda gətirirdi arpa var isə arpa gətirirdi və ya bəziləri xurma gətirdi bir neçə dənə. Elə adam var ki, xurmanın dənəsini gətirirdi. Hədisdə deyilir elə adam var da xurmanın dənəsini gətirirdi. Hətta rəvayətçi təcrübələr ki, təcrüb eləkə, xurmanın dənəsi nədir? Yəni, şeyin, tumu, xurmanın tumu. Deyir bəs, xurmanın tumu nə inirdilər soruşu sahabədən? Deyir ki, ola deyir e, xurmanın tumunu atırlar, ağızana sorurdular, üstünə sonra bir az su içirdilər. Yəni, ki, özlərini eləsinlər, doymuş kimi seləsinlər, yəni hətta o dərəcədə acılı idi. Və Peyğəmbar s.ə.v e, bu zaman e, o dua elədi və bütün insanlar hamı həmin qidarlardan qidalandı və hər el özü üçün də bir qədər pay götürdü ki, yolda yeməyə və sonra Peyğəmbar s.ə.v bu hədisi de, dedi Hansı hədisi ki, biz əvvəldə qeydələdik ki, kim, e, Peygamber səsələm bu hadisədən sonra edək ki, bu möcüzə baş verdi və Peygamber səsələm ki, mən şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa bir layiq haqqı məbudu yoxdur və mən Allahın elçisi və kim bu iki kəlmə ilə, yəni bu iki şəhadətlə Allahın üzruna gələrsə və heç bir şübhəsi olmazsa, necə ki, hal-azırda şübhəmiz olmadı Peygamber səsələ, yəni mənim möcüzəmə Peygamber səsələ deyir, necə ki, indi şübhə eləmədiyiz, o cür şübhə Yəni, hədisin deyilmə səbəbi bu idi. Ki, döyüşə gedəndə, həmin o döyüşdə bu e, hadisə baş vermişdi və Peygamlar Səsələm e, həmin münasib məqamda hansı ki, möcüzə baş vermişdi, Allah sonu möcüzə vermişdi, həmin münasib məqamda insanlara bu möcüzəni elədi. Həmin hansı ki, hədis qısadır, amma böyük bir məna daşıyır. Və hədisdə o deyilən O, maniyə ki, var idi, həzisə dedir ki, ki, cənnətlə onun arasında heç bir maniyə olmaz. Məlif burada bir faydalı məlumat gətirib ki, cənnətlə, e, cənnətlə insan arasında iki cür maniyə ola bilər. İki cür. Birinci, daimi maniyə. Yəni, cənnətlə bir insan arasında daimi maniyə. Və bu daimi maniyə, yəni nə deməkdir? O, insan heç çox cənnətlə daxil ola bilməyəcək. Bu, ancaq aiddir kafirlərə. İkinci maniyə isə müəqqəti maniyə. İkinci maneizm müvəqqəti maneədir. Bu müvəqqəti maniyə tövhid əhlindən olan bəzi insanlara üz verə bilər. Yəni hansı insanlar ki, bu yax dediyim böyük günah sahibləri ola bilər, əməlləri az ola bilər ki, o əməllərlə cəhənnəmə, e, yəni o, o yaxşı əməlləri az ola bilər ki, çox əməlləri nə deyir, pisliklərdir. Asirliklər də onlarla düşür. Yəni bu müvəqqəti maniyədir. Amma günaha bağışlanandan sonra o insan cənnətə daxil olacaq. Həmçinin e, o götürdüyümüz hədis ki var idi, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ha, o, kimi görsən, o əgər kəlmə şahadət edərsə və heç bir e, şey qəlbində şübhə olmasa yemin edərsə, onun cənnətə müjdələ. Həmin hədisin də hekayəsi var. Demək, e, Abu Hurayra radillahu deyir ki, bizdir de, Peyğəmbər sallallahu əleyhi ətrafında oturmuşduq. Yəni bir dəstə, həmin dəstədə Əvşer, Ömər və bir nəsə başqa sahabelər var idi. Oturmuşdu bir dairədə, dövrədə. Və Peyğəmbər sallallahu bizim yanımızdan qalxdı və getdi. Və biz elə fikirləşdik ki, Peyğəmbər gedəcək, qayıdacaq da. Amma deyir, Peyğəmbər nəsə qayıtmadı. Yəni, ki, durdu getdi. Biz də deyir, nəsə özümüzdən belə tərəddüd ki, görəsən biz Peyğəmbər xətimiz dəymişik, bəyənəsə eləmişik ki, Peyğəmbər getdi, qayıtmadı. Yəni, bir az qəlblərində nəsə narahatçılıq hiss edirlər. Vədir, bizdir, qorxuya düşdük, ki, həqiqətən də Allahın Rəsulü Məkri incitmiş idiyə, vədir, hamısı tez ayağa qalxdıq. Birincidir, qalxan mən özüm oldum, Əbu Xureyir deyir. Və getdim, Peyğəlməsəzələm, axtarım ki, öyle Peyğəlməsəm hara gedib. Vədir, gəlib ənsarlara məxsus, yəni Mədinə əhlində məxsus, bir postana rastladım və e, həmin bostan Bənu Nəccar, yəni Nəccar ailəsində məxsus idi və deyir, istədim bostanın içərisinə girim ki bəs Peyomar səsələmi e, ki, bostanda, birisi də çəpər olur bostanlardır nəyələsi bağlı ilə qalalan ki heyvan və s. girməsin <coughs> istədim deyir, ki içəri girim ki, bəs Peyomar səsələmi görəm amma deyir, baxdım ki, bostanın üçün bir qapı tapa bilmədim gördüm ki, sonra bostanın içərisində bir arx axır Yəni su axır bostanın içərisinə. Ağ bilirsiniz də, həmişə arxa neynlər çəpərin altında arxamışa belə yer olur. Və deyir mən deyil, deyir türkükmi özüdür səhabə buralarda deyir onu deyir. Türkidir necədir dərmədəcidəndir kesəsədir mən deyir elədir. O yəni baxın Peyğəmbərsəmin xətrinə dəyməyi fikirləşir ki, kimsə məclisdə incidim onu. İndi gedir Peyğəmbərsəmin yanına. Ki, yəni yaxınlaşsın ki, Peyğəmbərsəmin özün suya deyir, deyir, o Həmin o çəpərin altından deyir, necə türkü deyir. Əyilib deyir, qısqan keçər məndir. O cür deyir, bir tərdir keçdimdir bostanın içinə. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səmm ərad Əbuhrayı görüb deyir, "Əbuhrayıdır bu?" Yəni görür ki, orada kimsə eşəklərlə də keçir çəpərin altından. <gülüyor> Mən də səsimi çıxardım ki, "Bəli, ey Allahın Rəsulu, məndəm." Peyğəmbər sallallahu nə olub sənə? Yəni nə olub belə? Həcriyə belə oradan burdan keçib ağa gəlirsən. Abura da deyir ki, deyir, sən deyir, bizim aramızda oturmuşdun, sonra qalxdın, çıxdın, getdin. Amma sonra deyirəm, qayitmadın. Yəni gecikdin də, ki, gəlmədin. Və biz də qorxuya düşdük ki, sən bizdən inciyərsən. Yəni bizdən əlaqanı kəsərsən. Və ona görə mən də birinci də şübhəyə düşdüm. Ki, belə də belə qorxuya düşdüm ki, sən bizdən inciyərsən. Və gəlib bu səfərə rastladım və deyirəm çəpələ rastlayıb, heç bir giriş görməyəndə türkü kimi nəsə bir girişdir, tapıbdır, keçməyə yol tapdım. Və mənim dədir, arxamda deyir, bir dəstəd adam var. Yəni, bir dəstəd adam var, hansıca hamısı mənim dərdimdədir. Peyğmə s.ə.v. dedi ki, ey əbu Hüreyirə, və bunun dəyəndədir, ayəqqabların mənə uzatdı Peyğmə s.v. və dedi ki, mənim bu iki ayəqqabımı özünlə apar. Fəmən laqeyta min wara'i hada hayt. Bu çəpərin arxasında qarşına kim çıxsa və onlar la ilaha hey, illallah kəlməsinə qəlbləri yəqin ola-ola şahidət verirlərsə, onları cənnətlə müjdələr. Yəni həmin o və fərməsən bilirik ki, o məclisə kim var idi və kimlər dayanmışdılar orada və fərməsən biçik ged oları cənnətlə müjdələ Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, e, e, həmin o hadisdə İbn Ömər, e, daha doğrusu Ömər radiyallahu gəlir ki, ya Rasulullah, indi xəbər gətirdim çatdı Ömər, müjdələdi hamsan cənnətlə. Və Ömər radiyallahu deyir ki, ya Rasulullah, ata-anam səndə fəda olsun. Yəni atamdan anamı kəsərəm sənə görə. Əbəh təbəhburayrə tə binəleykə men laqiyallahu yaşhadu an la ilaha illallah müstəyqilan biha qəlbuhu, bəşirühü bil cənnə. İsə deyir, deyir, sən deyirsən, həqiqətən məsəl əbureyə deməsən ki, ged insanları e, kim kəlmə şahidi yəqinlə, gəlbindən yəqinlə deyərsə, onun zənnə həmdələ. Yəni sən həqiqətən belə bir şey deməsən əbureyə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi deyir ki, "Bəli, mən demişəm əbureyə." Ömər radiyallahu anhu deyir ki, "Yarası belə eləmə." Yəni Ömər radiyallahu anhu Peyğəmbərsə həm də e, Peyğəmbər salləmin bilirdi. Deyir ki, Yəni ədəm nərcanla. Fəenni axşan yetəkilən nəsu अलैha fəxəlləhim yəməlun. ki, insanlar belə şeylər edib çox arxaynaşarlar. Qoy deyir, əməllərini eləsinlər. Yəni onlar Allahsubanlara mərhəməti varsa bağışlasın Allahsuban talar. Amma belə şeylər deyir insanlar çoxda mə e, çünki dinəniyələr axxaynaşarlar. Yəni arxayn olanlar. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi ki, fəxəlləhim. O zaman deyir onlara deyir deyə görə əməllərini görsünlər. Yəni bu şeyni eləmə. Çox ə, elə də zəyif insanlara çatdırıb arxayın olmasınlar. Və ə, təbii ki bu da hədisdir. Ə, yəni hədisin ə, bir hissəsidir və hədislərin bə, belə səbəblərini bilməyin də özü nədir insan üçün? Bir ə, maraqlı məqamlardır. Hansı insana imanın artmasına səbəb olur. Yəni görürsən, səhabə Abu Reyd necə öz imanı üçün qorxub. O öz imanı şübhələmir ha. İmanında şübhəsi yoxdur, imanda yəgindir. İmanında yəqin olduğuna görə gedir Peygəmbərsə salamın yanına. Əgər imanda şübhə olsa, o getməz. Hələ deyək yaşılıb, hələ hələ bir adam tələdə görsən oturmuşdur, durdu çıxdı gəlmədi sonra. Bu heç bizi saymır. Amma sahabelər hələ deyildilər. Sahabelər yəqinlik var idi imanda. Getdi Peygəmbərsə arxasında. Ki araşdırasan görə Peygəmbərsə bəlkə nəsə, bəlkə bir qəbahət nəsə bir var və sadəcə Yəni, Piyalmarsızımın sahabələri göydəki ulduzlar kimidirlər, göydəki ulduzlar kimidirlər. Necə ki, ulduzlar göyə həm gözəllik verir, yaraşıq verir, həm o ulduzlar insanlara səfərdə olarkən kompas olmayanda, xərit olmayanda və s. istiqamət tapmağa kömək edir və həmçinin, həmin ulduzlar Allah spantalanan, indirdiyi vəhi uğrayan şeytanlara, cinlərə mərmi kimi istifadə olunur, sahabələr də həmçinin. Sahabələr də göydəki ulduzlar kimidlər. Onların hər cəhətdən bir faydası var. Hədisdə, hədisdən götürülən faydalardan odur ki, axirat gününə iman gətirmək vacibdir. Və axirat günü baş verəcək hesaba, mühakiməyə iman gətirmək vacibdir. Yəni bu hədisdən çıxan faydalardandır. Nə hə, götürülür? Fayda Həçən hərassla götürülür faydası e, axirət iman gətirmək. Cənnətə Bəli, cənnətə daxil olacaq. Yəni kim qəlbi ilə yəqinliklə iman gətirərsə, şahidə verərsə, pəmsan var ki, mütləq cənnətə daxil, daxil olar. Yəni cənnətə daxil olana əmin olarsa, nədir? Artıq axirət gününə iman gətirir. Yəni iman gətirməli. Həmçinin e, tövhid gəlməsinin fəziləti ki, bir söz, bir kəlimə insana ocaq böyük bir mükafatdan ayrılmağa Səbəb olur. Həmsinin e, şəriyyətdə o şura məsələsi ki var, yəni məşvələt məsələsi. Məşvələt məsələsində bir insanın sözü keçə bilər. Yəni şəriyyətə görə bir insanın səslə keçə bilər. Məsələn, bu üçü gündə e, səs çoxluğu ilə bir şey qabul olunursa, amma Peyğməl Səsələm əgər şura idisə və toplum var idisə, Peyğməl Səsələm bir insanın sözünə görə də qəbul edirdi, ona həyat keçirirdi. Əsas o idi ki, o insanın dediyi haqq olsun, həqiqət olsun. Yəni çoxluğu, yəni çoxluğa həmişə belə deyə haşim olmaz. Ola bilər çoxluq səhv desin. Çoxluq ola bilər müxalif bir şey desin. Amma sən tək olasan, aydındır? Tək qəbul olunmalıdır. Əgər haqqdırsa, tək qəbul olunmalıdır. Çoxluğa fikir verilmir. Onu görə Bəzən dəmp düşüb, gələm, siz üçün, nə isə səs vermək və s. çoxluqla yəni ki, çoxlu harlası gedirlər, səfərə gedirlər, dirək yəni, ki, şey deyək. Görək, bunu indi edək, yox sonra edək. Baxır mən, əgər, əgər, o, əgər o məsələ vacibdirsə, mühtəlif indi edilməlidir, şəriyyətlə hökumu budursa edilməlidir. Ona səs vermək və səsə qoymaq düzgün deyil, ona müzakirə yeri yoxdur. Həmçinin bu hədisdə şəriətin e, böyük qaydalarından biri var. O məsələdə nədir? Məsləhətlə məfsələ. Yəni bir, bir məsələdə məsələn Peyğəmbər sallallahu əleyhi aydındır? Müjdələrdi ki, kim bu kəlməni deyəzsə onun cənnətə müjdələr. Amma bu məsələdə e, fitnə də ola bilər, fəsad da ola bilər. Yəni nə mənada? İnsanlar bu kəlmədən arxayınlaşıb əməl etməyə bilərlər. Yəni əməllərində zəifləyə bilərlər. Günahları çox eləyərlər. Ona elə məsləhətdir ki, Ömər radiyaların dediyi kimi, belə şey, məsələn, e, insanları arxanlaşdırmıyasən. İnsanları arxanlaşdırmıyasən ki, insanlar arxan olmasınlar. Və bu da nədir? Şəriyyətli böyük bir qaydalardandır. Ki, məsləhət məfsədə Belə məsələlərə fikir verilmək lazım. Ona elə məsələn, bəzən, gözlərin hansısa e, böyük alimlər və ya böyük alimlərin hansı bir fətvasını mı, bir şəriyyət məsələsini mi İnsanları çatdıranda e, o insanda şəriyyət təhsili yoxdur. Və ya, məsələn, e, belə deyə, məsələn, əgər orta məhdibdə bizdə şəriyyət dəhsləri keçilsə idi, usul-u fiqh, qabaid-ül fiqhiyyə, yəni e, fiqhin əsasları, fiqhin qaydaları, bu kimi dəhslər keçilsə idi və ya şəriyyətin məqsədləri, bu kimi qaydalar keçilsə idi, onda o insan o fətvalar işləndə deməzdi ki, filan alim fırradır və ya filan kəs elm tələbəsi fırradır və ya bunlar yalan deyirlər və ya neyim ilə və s. Şəriyyətin böyük məqsədlərindən var. Orada böyük qaydalar var. O qaydalar, o qaydalar e, cəmiyyətdə o islahı və fəsadı tənzimləmək üçün qoyulmuş qaydalardır. Və həmin qaydalar götürülür, bax bu ki, mədislərindən. Yəni, ola bilər e, sənin dediyin haqdır. Amma sənin dediyin haqq ilə insanlar yolunu aza bilərlər. Yəni, məsələn, şəriətdə fəsil var, mürtədlərin öldürülməsi haqqında fəsil var. Əgər bir insan, bir insan götürüb bu fəsildə oxuyub, orada oxuduğlarını götürüb öz yaşadığı cəmiyyət tətbiq edəcəksə, istəyir, ömər müxatəbə vaxtında yaşasın, istəyir, Əbəşə Əb vaxtında yaşasın və ya istəyir, ə, ən kafir bir ölkədə yaşasın. O insanın elədiyi əməl fəsad olacaq. Amma baxmayaraq ki, əmir Allahdən və Rəsulundandır. Amma şəriyyətin məsləhəti ilə o əmir ancaq kimə verilib? Yəni o işin icrası kimə tapşırılır? Tapşırılır qaziyə. Niyə görə? Çünki bu şəriyyətin məsləhətidir. Şəriyyətin məsləhəti budur ki, bu işi yalnız qazı icra edilməlidir. Yəni hökmün, qərarın qazi verməlidir. Hər insan beləcə şey qərar verə bilməz. Və həmişə gündə başqa məsələdə. Yəni bu şəriətdə böyük bir məsələlər. Ona görə alimlərdən sən nəsə bir şey eşidəndə ki, eşidim mən oxumuşdum falan kitabda belə idi, amma bu nəsə düz gəlmədi, o məsələləri belə şey eşlədə dəqiqləşdir. Tələsmə, axtar, oxu. Gör niyə görə falan alim belə deyim, nə üçün belə dedi. Əgər o alimdirsə, xüsusən də məsələn Şeyx ibn Məscidimə kimi böyük bir alimə bütün dünya müsəlmanlar hamı şahiddir ki, o rabbani alim Amma bugün bəzi uşaq-uşaq çıxıb Şeyx İbn-Bazə dil uzadır, Albaniyə dil uzadır, Hüseminə dil uzadır, Şeyx Foqzanamı və ya Cibrinəmi və ya kimi kimi onun dinləndi ittiham eləyirlər və s.d. Bunlar hamısı nədir? Bunlar hamısı e, cəhalətdən ilə gəlir. Cəhalətdən ilə gəlir. Ona görə belə şeydə diqqəti olma lazımdır. Niyə görə? Çünki, bax, bu hədisdən çıxan elə mənaya görə də şəriyyətdə böyük qayda var Məsləhət və Məsləhətdirsə, belə etmək, o məsləhətində, təbii ki, məsləhətdir, məsləhətdir gəlin, içkisə xeyir, məsləhətində həddəri var, qaydaları var. Lakin ümumi şəkildə sən bilməlisən ki, alimlərdən nəsə ziddiyyətli bir şey eşitsən, orada mütləq sən o bak, belə məsələləri araşdırır ki və ya bilənlərdən soruş ki, niyə görə belədir, qoy o sənə onun sirini və ya e, sənin görmədiyin bir məsələ açıqlasın ki, problemlər çıxmasın. Və e, bu günkü dərsimiz inşallah bu qədər. Yerdə qalış şərtləri üçün inşallah qarşıdakı günlərdə inşallah bir dərs inşallah eləyərik və 7 şərtin hamısını e, bu şəkildə öyrənməliyik. Subhanəllah konuşmalarına. Sağ olun. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.